Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu warasooluhu Ama bapad, fainna asdak al hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa shara al amur muhdhasatuh, fainna kula muhdhasat bid'ah, wakula bid'atun dzalalah, wakula dzalalatun fil nafar, thumma amma bapad, alhamdulillah, Malam yang berbahagia ini, Alhamdulillah Kita kembali bertemu, berkumpul di Masjidun Min Masajidillah dalam rangka majlis ilm atau majlis ta'lim Ta Talabul ilmi Syar'i. Ikhwani syari'i Din wa akhwati fillah Ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah kita melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita pada pembahasan asyirukul asgar wa anwa'uhu. <tuh> Syirik kecil dan jenis-jenisnya. Pada pertanyaan pertama, kita telah membacakan pertanyaannya dan juga jawaban dari syekh. Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah bahwasanya asyirkul aswar adalah riya yaitu perbuatan riya yang dimaksud adalah riya yang ringan bukan riya yang berat karena riya yang berat itu menjadi syirkun akbar menjadi syirik besar yang kita telah menjelaskan perbedaan syirkul Akbar dan Syirkul Asghar. Syirik besar mengeluarkan dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. <tuh> syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai kekal. Syirik besar menggugurkan seluruh dosa, seluruh amalan. Menggugurkan seluruh amalan. Muhbitun li jami'il amal Adapun syirik kecil Menggugurkan dosa yang dia berbuat syirik padanya Ya Tidak menggugurkan seluruh Amalannya Nam Itu diantara perbedaan yang menonjol Daripada syirikun akbar dan asghar. Nam Kemudian as-syeikh mencantohkan Diantara Perbuatan syirik asghar, Yaitu ucapan seseorang yang mengatakan Laulaulallah wafulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan atau ucapan Masya Allah wasyita apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Kalau bukan karena anjing itu maka pencuri akan memasuki kita. <tuh> <tuh> Kalau bukan karena dokter maka saya sudah meninggal dunia. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang seperti ini Merupakan Syirkun Asgar Ya Ucapan syirik kecil Barakallafikum Naam Maka Itu diharamkan Oleh Allah SWT dan Rasulnya Dan kita telah Menjelaskan pula Ya bahwasanya Syirik Secara umum tidak mendapatkan ampunan ya syirik besar terutama ataupun syirik kecil akan tetapi syirik kecil tidak mendapatkan pengampunan dalam hati ya dia tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak sempat bertobat dia pasti dia akan diletakkan di mizan di timbangan amalan keburukan dan itu sangat berbahaya untuk Menjadikan amalan keburukan Seseorang timbangannya lebih berat Daripada amalan kebaikannya Daripada timbangan amalan kebaikannya Sehingga dia Mesti akan melalui proses neraka Barakalofikum 6 Demikian din, azakumullah Wa akhwati fillah Ya Contoh yang disebutkan oleh As-Syikh Rahimahullah Dan itu terdapat dalam hadis Yang sahih Sabda Nabi SAW La takulu masya Allah Wa sha'afulan Walakin kulu masya Allah Thumma sha'afulan Jangan kalian mengatakan Apa yang Allah kehendaki Dan yang engkau kehendaki Ya Akan tetapi ucapkanlah Apa yang Allah kehendaki Kemudian Yang engkau kehendaki Kata Dan dengan kata kemudian itu berbeda. Kalau kata dan itu menyetarakan, ya menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kalau kata kemudian itu maknanya bahwa kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah swt. Ya sehingga yang benar menggunakan kata kemudian. 6 nah. Ya, kalau bukan karena Allah kemudian sebab dokter tersebut maka demikian dan demikian. Itu tidak mengapa, ya. Tapi kalau mengatakan kalau bukan karena dokter ya dan tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala pada awalnya ya dengan mel menyandarkannya dengan kata summa kemudian maka seseorang akan jatuh ke dalam ucapan syirik. 6 nah. Baik, kemudian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya dan ini merupakan contoh dari syirik syirik kecil. Pertanyaannya adalah hal yajuzu al-halaf bi Apakah boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Jawabannya la ya juzu al halafu bi kairillah tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah subhanahu <coughs> wa taala. Namp dan itu merupakan Syirkun asgar berdasarkan sabda Nabi saw. Man halafu bi kairillah fakad ashroka barangsiapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ya adanya hukum syirik di sini. Ya yang dimaksud adalah syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tidak sampai menjadikan pelakunya musyrik atau kafir. Maka seluruh dalil-dalil yang menyebutkan tentang hukum syirik dan perbuatan itu tidak sampai mengeluarkan pada Islam, maka yang dimaksud adalah syirik nasor, syirik kecil. Ya, termasuk dalam hadis ini bersumpah atas nama selain Allah Subhanahuwataala demi Fulan, demi Zaid. Demi Amr ya demi Ahmad maka ini bersumpah atas nama selain Allah dan merupakan syirkun asghar ya sangat diharamkan dalam Islam ya dan itu lebih dahsyat lebih berat daripada dosa-dosa besar ya yaitu perbuatan syirik kecil maka ucapan yang remeh ringan namun Mengandung akibat yang sangat berat Ya Naam Oleh karena itu dalam hadis yang lain Dalam Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda Man kana halifan faliyahlif Billah Auliyasmud Barang siapa yang hendak bersumpah Maka dia hendaklah bersumpah atas nama Allah Ya Atau dia diam Atau diam Naam Kemudian kata syekh Wa qadu yakunul halafu Wahdiya akan alhalifu bilambia atau alaulia mina syirik akbar. Ida agtakal halifu anna lil wali anna lil wali tserfah yaduruh. Kana yahafu an yahalifu bil wali khabibah. sumpah atas selain Allah Taala bukan asalnya syirkun asghor tapi bisa mengantarkan pada syirik besar. Ya, kapan syirik Apa sumpah Atas nama selain Allah itu Bisa mengantarkan pada syirik besar Yaitu Apabila seseorang yang bersumpah tadi Meyakini Bahawa seorang nabi Atau seorang wali Itu memiliki tasarrufan yadurruhu Dia mampu bertindak Berbuat yang memadrotkan Manusia lain Ya dengan ilmu ghaibnya, ha. ya ilmu ghaib, ilmu sihir dan sebagainya, ya seseorang yang meyakini, ya seketika dia bersumpah demi Nabi, misalnya, demi Wali Fulan, ya dia sumpah atas namanya dan dia punya keyakinan bahawa Wali tersebut, Nabi tersebut Dia mampu bertindak Kepada alam ini Ya, mampu Apa Membunuh ya, Seseorang dari jarak jauh Ya, misalnya Nah Mampu me, Apa namanya men, Melakukan hal-hal Yang gaib Ya mampu memudaratkan seseorang yang sedang di dalam rumahnya ya barakallahu fikum maka keyakinan seperti ini syirkun akbar ya enam karena yang mampu ya memudaratkan hanya Allah Subhanahu ya yang mampu memberi manfaat Menolak madarat dan sebaliknya memberi madarat Menolak manfaat Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Barakalafikum Ada Adapun makhluk ya, Itu tidak mampu Melakukannya Melainkan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Nah Barakalafikum Jadi ini berbahaya ya Bersumpah dengan selain nama Allah bersumpah kepada nabi atau kepada wali atau ya fulan dan fulan dia bersumpah atas namanya karena dia takut ya nanti kalau dia tidak bersumpah atas nama fulan tersebut hidup dia akan celaka akan mencelakakan dia akan uh, mengurangi menahan rezekinya misalnya naudzubillah ya menahan rezekinya usahanya tidak akan berhasil ya dan seterusnya dari keyakinan-keyakinan syirkiah yang ini sampai pada syirik akbar ya nah yang kita akan sebutkan ya jenis-jenis syirik besar ini ya selain daripada syirik kecil Barakalafikum yang disebutkan oleh Al-Syekh rahimahullah dan itu berulang-ulang Ya kita telah menyebutkannya Namun ilmu membutuhkan Untuk pengulangan ya, Murojah agar Kita dapat memahaminya Dengan pemahaman yang baik dan benar Enam. Di antara Syirkun Asgar Jenis syirik kecil yang juga beliau sebutkan Di sini dari pertanyaan Jawaban dari pertanyaan ketiga Yaitu hal nalbas Al khayr wal halaqah wal halqa li syifa. Apakah boleh kita memakai gelang-gelang dari benang ya atau gelang dari selainnya dari besi atau dari apa saja untuk sebagai obat. Ya, untuk sebagai obat. Jadi gelang yang kita pakai di tangan seorang anak misalnya atau di kakinya atau di perutnya atau di lehernya dari benang atau dari yang semisalnya tapi keyakinannya itu sebagai obat. Ya, benda itu bisa menyembuhkan. Benda itu bisa menyembuhkan. Nauzubillah. Maka ini syirkun asghar. Kata beliau lanal basuhuma. Ya, tidak boleh kita pakai keduanya. Baik gelang dari benang atau gelang dari apa saja dengan keyakinan bahwa itu bisa menyembuhkan atau jika tidak dia bisa memadaratkan. Ya, sementara Allah Taala berfirman wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Jika Allah Taala menimpakan kepadamu sebuah madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkap madarat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula sebaliknya. Jika Allah Subhanahu wa taala yang menahan sebuah manfaat darimu, maka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadamu. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Walhasil Barakalafikum Ketika seseorang meyakini Bahawa sebuah benda itu bisa memberi madarat Maka Ini merupakan kesyirikan Ya Enam Ya bahkan ini juga Bisa mengantarkan pada syirkun akbar Oleh karena itu Ya dari dalam hadis. Atau riwayat Hudayfa radhiyallahu talawainhu beliau pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang dari benang, ya dengan niat bahwa itu bisa melindungi dia dari sakit, dari penyakit, ya penyakit demam atau yang semisalnya itu bisa disembuhkan atau dia terlindungi dengan gelang-gelang tersebut. enam Maka Uzaifah Ibn al-Yaman Radhiallahu ta'ala anhu Memotong ya, gelang Di tangan anak tersebut Kemudian membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dalam Al-Quranul al Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wama yu'minu aktharuhum billah Illawahum musyrikun Nah Sahabat Uzaifah membacakan ayat tersebut Kepada ya, Seseorang yang Memakai gelang dengan keyakinan itu sebagai tameng melindungi dia dari mara bahaya. Nah, wama yu'minu aktsarhum billah illa wa hum Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan justru mereka itu musyrikun, berbuat syirik kepada Allah taala. Naam. Artinya sahabat Hudzaifah menghukumi ya perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. 6. Ya. Tetapi ketika memakai gelang-gelang sebagai hiasan murni, ya, cincin sebagai perhiasan, tidak ada keyakinan bahwa itu bisa menolak madarat, ya, bisa memberi manfaat, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau ada keyakinan bahwa dia bisa memberi manfaat dan menolak madarat mafsada, Maka itu adalah syirikum bila. Nah, walaupun bersoap dengan apa yang sekarang sebagian kaum Muslimun memakai gelang-gelang ya, yang dari batu-batu yang diyakini mengandung zat tertentu yang kemudian itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Maka jika kajiannya adalah ilmiah dan benar seperti itu falas, ya. berarti itu Mengandung obat, sebagaimana kita berobat, minum obat, ya. Maka demikian pula jika batu itu memang mengandung zat-zat tertentu ketika disentuhkan pada kulit, dia bisa menyembuhkan sebuah penyakit sesuai dengan kadarnya secara kajian ilmiah. Maka falas, maka itu bukan syirik. Tapi jika tidak barakah lufikom, maka itu Segala benda yang diyakini bisa memberi manfaat dan menolak mafsadat itu syirkum billah. Ya, itu perbuatan syirik. Oleh karena itu, Hajar Aswad pun tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak ma mafsadat. Hajar Aswad yang dicium oleh seluruh jamaah haji yang berhaji atau berumrah. Ya. Ketika sahabat Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala anhu hendak mencium Hajar Aswad tersebut Maka ketika ada berat telah berada di hadapan batu Hajar Aswad itu tadi, maka Umar mengatakan Demi Allah aku mengetahui bahwa engkau adalah batu, annaka annaki hajaron. Bahwa engkau adalah sebuah batu, la tanfa' wala tadur. Engkau tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ya. Lawla ani roa itu Rasulullah SAW kubalaki, maka kubal tuki. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Artinya apa? Batu itu benda, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarab. Tapi mengapa dicium? Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah sebagai ibadah menaiki hajj yaitu mencium hajar aswad. Apa hikmahnya? Barakallahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sesuatu kita mengetahui hikmahnya, terkadang pula kita tidak tahu apa hikmahnya. Ya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan atsar dari Umar bin Khattab ini sangat jelas Bahawa batu Hajar Aswad itu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Lebih-lebih batu-batu yang lain ya tetapi dicium murni karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka ini sangat penting ya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang melakukan manasik haji atau umrah jangan sampai salah keyakinan. Jangan sampai salah keyakinan ketika mencium Hajar Aswad sehingga sebagian mereka betul-betul ya sampai berkorban sebenar-benar pengorbanan ya untuk demi mencium Hajar Aswad ya walaupun harus termadorotkan dengan sentuhan-sentuhan lelaki yang bukan mahramnya sentuhan auratnya tersentuh walaupun harus ter terjepit desak-desakan manusia dia tidak peduli karena dia punya keyakinan tersendiri ya dalam mencium Hajar Aswad padahal Ya, para ulama Mengharamkan Kalau memaksakan Termadorotkan Baik itu dengan aurat yang tersentuh Atau termadorotkan Fisiknya, dia bisa jatuh Dan diinjak oleh orang lain Desak-desakan, maka pada saat Seperti itu bukan lagi sunnah Tetapi menjadi haram Untuk mencium hajar aswad Itu fatwa para ulama Al-kibar, ulama Ya, memberi fatwa demikian. Barakallahu fikum, bukan fatwa saya. Ya. Mengapa berubah menjadi haram? Karena memadaratkan. Karena memadaratkan. Segala bentuk madarat itu haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa Tidak boleh mengambil madarat, tidak boleh memberikan madarat. Ya. Maka itu haram. Barakallahu fikum. Sehingga ini penting untuk difahami oleh kaum muslimin wal muslimat yang merupakan yang melakukan haji manasik haji atau manasik umrah. Nah, pertama untuk membenarkan keyakinannya terhadap ajar Hajar Aswad. Yang kedua, ya, jangan memaksakan untuk mencium Hajar Aswad pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, di sana ada yang lebih parah orang-orang yang jelai akhlaknya perangainya ya yang semata-mata memburu dunia mereka mengambil gaji menawarkan diri untuk mengantar orang mencium hajar rausa dan membayar dengan bayaran yang mahal nauzubillah nauzubillah ya ini pekerjaan ya pertama buruk kedua melanggar pemerintah Saudi Arabia ya pemerintah Saudi melarang hal itu Ya. Dan para ulama memfatwakan tidak boleh memaksakan. Nah, akan tetapi orang-orang ini datang ya untuk mencari dunia dan menawarkan orang-orang untuk mengantarkan mencium Hajar Aswad. Ya, walaupun harus menempuh demikian-demikian. Dan saya punya pengalaman hal itu, ya. Pernah saya mengantar e, sebagian jemaah haji Ya, saya sudah nasihatkan, saya sudah ingatkan. Ternyata dia memaksakan, menyewa orang. Ya, apa yang terjadi dia cerita. Yang terjadi, Subhanallah, semua auratnya disentuh. Ya, sampai aurat yang mukallaloh. Ya, sampai aurat yang berat, kubul dan dur. Wadauliyadu billah. Ya, maka. Ini haram. Apa tujuannya mau mencium sunnah. Sunnah mencium Hajar Aswad itu sunnah. Ya, bukan wajib. Bukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji, abadan. Tapi itu sunnah min sunanil Rasul sallallahu alaihi Ya, mustahab min mustahabbat. Barakallahu Sekarang menempuh yang sunnah melak apa, melakukan sebuah sunnah tapi harus menjatuhkan dirinya dalam yang haram-haram. Nah, Maka pekerjaan mengantar-ngantar orang seperti ini ini pekerjaan yang buruk, ya. Kalau dalam riwayat disebutkan kasbul khabith itu adalah al-hajjamah. Berusaha bekam. Ya, khusus bekam mengambil upah bekam. Sekian lubang sekian titik sekian harganya itu para ulama mengatakan berdasarkan riwayat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW alaihi Imam Al Albani rahimahullah kasbul khabith ya usaha yang buruk yang jelek ya bagaimana dengan usaha mengantar-ngantar orang mencium hajar raswah dengan memaksakannya ya kana sallallahu alaihi wasallam na'am barakallahu fikum Maka itu tidak pantas. Enam. Kemudian <tuh> contoh yang lain dari syirkun asgar yaitu pertanyaan yang keempat. Jadi sudah beberapa contoh yang disebutkan oleh syekh yaitu ria. Ria di sini adalah ria yang ringan. Ya, kalau ria dibiarkan berat itu bukan lagi syirik kecil, syirik besar. Ya, ria itu beramal untuk Manusia untuk makhluk Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nah Barakalafikum juga uh, Bersumpah Atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya kemudian Memakai gelang-gelang atau yang Semisalnya dari benang dari besi Dan lainnya dengan niat bahwa gelang-gelang itu bisa Menyembuhkan, bisa memberi manfaat Bisa menolak mafsada Nah maka itu syirkun Asgar Ya Kemudian pertanyaan keempat hal nu'alliku tamiima kal kharazah wal wada'a wa min al ain apakah boleh kita menggantungkan tamiima tamiima itu benda tertentu kita gantungkan di leher atau di tangan di kaki di pinggang dan sebagainya seperti kharazah itu permata ya permata diyakini ya bahwa dia punya keajaiban permata itu ya bisa menyembuhkan bisa menolak penyakit ain penyakit ain itu sihir ya bisa menolak sihir atau orang-orang yang yang menyihir kita melalui tatapan mata dan sebagainya ya maka dengan menggantungkan tamimah permata ataupun kerang-kerang dan lain sebagainya ya maka itu syirkun ya asalnya syirkun asghar maka kata beliau lanu alliqu huma min al kita tidak menggantungkannya ya di tubuh kita hal-hal yang seperti itu dengan keyakinan bisa menolak penyakit ain ya karena nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man allaqata mimatan faqad asyraka Barang siapa yang menggantungkan tamima Maka sungguh dia telah berbuat syirik Ya tamima Yaitu apa yang telah disebutkan tadi Benda-benda tertentu Yang digantungkan di tubuh Di leher dan sebagainya Dengan keyakinan Menolak penyakit ain. ya Atau sihir dan sepisalnya Nah dan ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimun Ya Apalagi orang-orang yang di kampung-kampung Nah, anak-anaknya ada semua di tangannya atau di kakinya gelang-gelang, ya dengan keyakinan itu tadi menolak penyakit lain. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu Lafiah. Namp, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah syirik kecil itu mungkin bisa menjadi syirik besar? Maka jawabannya naam, Bisa. Wadalah kaidah ataqodal muslim an natabimata. و لبس الخيط والحلقة والحلقة تنفع بنفسها وأن يخاف أن يحلف بالولي كاذبا خوفا من أن يضره لاعتقاده بأن للولي تصرفا. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahawa syirik kecil bisa sampai kepada syirik besar, yaitu apabila seorang Muslim meyakini, misalnya tamimah tadi, ya memakai gelang, ya atau kalung, ya atau permata-permata Bahwa benda-benda itu bisa memberi manfaat Pada dirinya Benda itu yang memberi manfaat ya Atau Menolak madarat Nah Benda itu bukan Allah Ya Maka ini Mengantarkan pada syirik besar Nah Ya Tapi kalau dia meyakini ini bedanya ya, bedanya dengan Sirik kecil. Dia meyakini bahwa semua yang memberi manfaat Allah, ya, semua yang bisa menolak mafsadat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia meyakini benda ini juga bisa. Hah. Ingat ya, dia meyakini benda itu bisa. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab yang dia bisa menolak. Madorat atau memberi manfaat Tidak ada dalil ya Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Bahwa sesuatu itu adalah sebab Yang bisa Memberi manfaat atau menolak madorat Lalu kita jadikan sebagai sebab Walaupun keyakinan kita bahwa itu atas kehendak Allah paham ya? Walaupun itu kita meyakini bahwa Gelang-gelang itu juga bisa memberi manfaat atas kehendak Allah Ya, tetapi itu tidak ada dalil dalam Al-Quran, dalam Hadis, ya, bahwa benda-benda itu bisa memberi manfaat dan menolak madarot. <tuh> nah, sehingga kapan seseorang bisa jatuh dalam Syirkun akbar kalau murni, ya, bahwa yang yang memberi manfaat dan menolak madarot adalah benda itu sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Ya, ini sudah kekufuran, Syirikan akbar. Nah, <tuh> itu bedanya, ya, uh, sirkun ashar yang bisa menyampaikan pada Syirkun akbar. Nah, juga di sini boleh contohkan orang yang takut dengan seorang wali. Dia meyakini wali ini punya kemampuan tindakan yang goip. Dia bisa bertindak pada alam semesta ini. Ya. Nauzubillah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka ini syirkun akbar. Ya. Sehingga seseorang itu bersumpah atas namanya. Ya. Apalagi begitu takut dia untuk bersumpah dengan mendustakan nama orang tersebut. Ya. Ya berdusta tidak boleh, tapi di sini ada keyakinan tertentu kapan dia berdusta atas nama orang tersebut maka akan mencelakakan dia. Ya. Nah, karena orang itu bisa bertindak ya terhadap alam semesta ini. <tuh> Naam. Wallahu taala a'lam bis Karena waktu salat Isya, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan lebih terperinci terkait dengan jenis-jenis syirik al-akbar yaitu syirik besar dan juga perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kemudian jenis-jenisnya masing-masing ya. Jenis-jenis syirik kecil sudah pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan menyebutkan jenis-jenis syirik besar. Wallahu taala alam. Bisawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.